22. fejezet. Naplóbejegyzés 458. szó. Mart Valens! Végre itt vagyok! Ez igazából nem egy nagy teljesítmény, még csak tíz szólóta utazott, de jó lélektani mérföldkő. A marsjáró és a szedetvedet létfenntartásom egyelőre nagyszerűen működik. Már ahhoz képest, ami a tervezetnél tízszer tovább használt berendezésektől elvárható. Ma van a második levegő Az első öt szólal ezelőtt volt. Amikor kiötlöttem ezt az egészet, azt hittem, a napok döglesztően unalmasak lesznek, de most már alig várom őket. Ezek a szabad napjaim. Egy normál napon felkelek, összehajtogatom a hálószobát, felpakolom a napelemeket, órákig vezetek, kipakolom a napelemeket, kihajtogatom a hálószobát, ellenőrzöm a berendezéseket, főleg a marsjáró alvázát és kerekeit, aztán, ha találok elég követ a közelben, leadok a názának egy helyzet jelentést. Egy levegő napon felébredek, és bekapcsolom az oxigenátort. A napelemek már egy napja vannak pakolva. Minden működésre kész, és csak lazítok a hálószobában vagy a marsjáróban. Enyém az egész nap. A hálószobának köszönhetően elég helyen van, hogy ne érezzem magam bezárva. A számítógép pedig bőven ellát pocsék tévéműsorokkal. Igazából már tegnap megérkeztem a Mart de addig nem tudtam, amíg rá nem néztem a térképre. A völgy bejárata olyan széles, hogy egyik oldalon sem láttam a kanyon falait. De most már egészen biztosan egy kanyonban vagyok. A talajja kellemes és lapos, pont amilyennek reméltem. Fantasztikus, hogy a völgyet nem egy folyó válta lassan, hanem egy hatalmas áradás egyetlen nap alatt. Nem semmi lett volna végignézni. Különös gondolat, már nem az Acidália planésában vagyok. 457 szót töltöttem ott, majdnem másfél évet, és sosem megyek vissza. Vajon érzek majd később az életemben nosztalgiát irántak? Ha lesz később az életemben, örömmel elviselek majd benne egy kis nosztalgiát, de most csak haza akarok jutni. Ismét köszöntjük Önöket a Mark Vatney riportban, mondta kérti a kamerába. Rendszeres vendégükkel, dr. Venkat Kapurral beszélgetünk. Dr. Kapur, azt hiszem, az emberek azt akarját tudni, hogy halára van-e ítélve már kvátni? Reméljük nem, válaszolt venket, de tény, hogy komoly kihívás előtt áll. A legutóbbi műholdadatok szerint az Árábia terrában dúló porvihar egyáltalán nem enyhül, és a napvé 80%-át blokkolni fogja, így van? Így van. És látni egyetlen energiaforrását a napelemek jelentik, ugye? Igen. Képes lesz a megbütykölt marsjárója 20%-os energiával működni? Nem, erre nem találtunk módot. Már csak a létventartó berendezései és több áramot fogyasztanak annál. Mennyi ideje van a viharig? Most hajtott be a músz A jelenlegi tempójával a 471. szolon a vihar szélét, vagyis 12 nap múlva. Nyilván észre fogja venni, hogy baj van, mondta Kéti. Olyan rossz látási viszonyoknál hamar rájön majd, hogy problémák lesznek a napelemekkel. Nem lehet, hogy egyszerűen visszafordul majd? Sajnos minden ellene dolgozik, magyarázta Venkát. A vihar széle nem valami mágikus határ, hanem egy olyan terület, ahol a pol egy kicsit sűrűbbé válik. Később, ahogy utazik tovább, egyre sűrűbb és sűrűbb lesz, de ezek enyhe változások. Minden nap egy kicsit sötétebb lesz, mint az előző, de nem annyira, hogy feltűnjön. Venkát felsohajtott. Tőszáz kilométert fog megtenni úgy, hogy azon töri a fejét, miért csökken a napelemei hatékonysága, mielőtt bármilyen problémát észlel a látási viszonyokban. A vihar pedig nyugatra tart, miközben ő keletre. Túl mélyen lesz benne, hogy kijusson. Egy tragédia végignézése vár ránk? kérdezte Kéti. Mindig van remény, mondta Benkát. Talán hamarabb rájön, mint gondoljuk, és időben visszafordul. Talán a vihar váratlanul eloszlik. Talán kifundál valamit, hogy a létfenntartó berendezése kevesebb energiával üzemeljen, mint azt lehetségesnek gondoltuk. Már mostanra a marsi túlélés szakértője. Ha bárki képes túljutni ezen, akkor az ő. 12 nap fordult Kéti a kamera elé. Figyel az egész föld, de segíteni képtelen. Napló bejegyzés 462. szól. Újabb eseménytelen szól. Holnap nap, úgyhogy ez kb. az én péntek estén. Nagyjából félúton vagyok a mortvaliszban, Ahogy reméltem, könnyű útam volt, nagy szintkülönbségek és különösebb akadályok nélkül. Csak sima homok és félméteresnél kisebb sziklák. Azon gondolkodsz, hogyan navigálok? Amikor a Pathfinder-höz mentem, a főbosz égi útját figyelve kalkuláltam ki a kelet-nyugati tengeit. De a Pathfinder út ehhez képest könnyű volt, és bőven akadtak közben tereptárgyak, amelyek alapján navigálhattam. Ezúttal nem úszom meg ennyivel. A térképem, már amennyire annak lehet nevezni, használhatatlanul kicsi felbontású műholdképekből áll, és csak az olyan nagy terep jellegzetességeket rátom rajta, mint az 50 kilométer széles kráterek. Egyszerűen soha sem számítottak rá, hogy ilyen messzire kell utaznom. A Pathfinder környezetéről is csak landolás miatt vannak magas felbontású képeim. Arra az esetre, ha Martineznek a célponttól jóval messzebb kellett volna leszállnia. Ezért most megbízható tájékozódási módszerre van szüksége. Szélesség és hosszúság, ez a kulcsa mindennek. Az első könnyű, az ősi föld hajósai is gyorsan rájöttek. A föld fél fokos tengeje a polárisra mutat. A marsdőlése kicsit 25 fok feletti, így az meg a denebre. Egy szextánst nem nehéz elkészíteni, csak egy cső kell hozzá, egy zsinór, egy súly, és valami, amin fokjelek vannak. Egy órán belül megvoltam a magaméval. Szóval minden éjjel kimegyek a házi készítésű és befogom a denebet. Kicsit hülye helyzet, ha belegondolsz. Skafanderemben vagyok a marson, és 16. századi eszközökkel navigálok. De hé, működnek! A hosszúság már máslapra tartozik. Megállapításának legkorábbi földi módjához szükség volt a pontos időre, amit aztán összevetettek a nap pozíciójával az égen. A legnehezebb számokra egy olyan óra feltalálása volt, ami hajón is működik. Az inkább nem működnek hajón. Az akkori legnagyobb tudóselmék pedig mind ezen a problémán dolgoztak. Nekem szerencsére vannak pontos órái. Négy számítógép itt, közvetlenül a szemem előtt. Plusz a főbosz. Mivel a főbosz röhelyesen közel van a Marshoz, kevesebb, mint egy Marsnyi nap alatt megkerüli a bolygót. Nyugatról keletre utazik, a nappal és a Démosszal ellentétben, és 11 óránként nyugszik le. És persze abszolút kiszámítható minta szerint mozog. Minden szólón 13 órát ücsörgök, amíg a napelemek feltöltik az akukat. És ez idő alatt a főbosz legalább egyszer lenyugszik. Ennek idejét mindig feljegyzem, aztán betáplálom egy általam kiokoskodott formulába, és kész. Megvan a hosszúságom. Tehát a hosszúság belövéséhez a főbosznak le kell nyugodnia, a szélességhez pedig éjszakának kell lennie, hogy lássam a denebet. Nem egy gyors rendszer, de naponta csak egyszer van rá szükségem. Akkor állapítom meg a helyzetemet, amikor pakolok, és a következő napi útra azt veszem alapul. Ez egy aféle folyamatos becslés, de azt hiszem egyelőre működik. Persze ki tudja. Szinte látom magam előtt, kezemben a térképpen, vakarom a fejem, és próbálom kibogarászni, hogy kerültem a Vénusra. Mindig pár gyakorlott szemmel zumbant rá a legutóbbi műholdképre. Patnyi tábora a közepén látszott, a napelemek szokás szerint kör alakban terültek el. A műhely fel volt fújva. Mindig ellenőrizte a kép időbélyegét, és látta, hogy helyi idő szerint délben készült. Gyorsan megkereste a helyzetjelentést. Vatni mindig a marsjáró közelében, attól kicsit éjszakra rakta ki, ha bőven volt kő. Hogy időt sporoljon, mindig megtanulta a morzakódot, így nem kellett kikeresnie minden egyes betűt minden reggel. Megnyitott egy e-mailt, és megcímezte a Vatni helyzetjelentését kérő emberek folyamatosan növekvő listájának. Időben a 494. szolos érkezéshez. Mindig a homlokát ráncolta és hozzátette. Jegyzett, 5 szól a vihar eléréséig. Naplóbejegyzés: 466. szól Jó is volt az a mortvalis, Wallace, amíg tartott. Most már az Arábia terrában vagyok. Most hajtottam át a határán, ha a hosszúsági és szélességi kalkulációim helyesek. De még a számítások nélkül is nyilvánvaló, hogy változik a terep. Az utóbbi két szólon szinte a teljes időmet egy emelkedőn töltöttem, felfelé mászva a Mart Wallis hátsó falán. Enyhe, de folyamatos emelkedő volt, és most már sokkal magasabban vagyok. Az Acidalia Planésa, ahol a magányos lakók adozik, 3000 méterrel van a zérószint alatt míg az Arábia Terra csak 500 méterrel. Vagyis két és fél kilométeres emelkedést tettem meg. Akarod tudni, mit jelent a szint? A földön ez a tengerszint, aminek persze a Marson nincs értelme. Ezért összeült néhány laborköpenyes tréber, és úgy döntöttek, hogy a Mars szintje az, ahol a légnyomás 610,5 paszkál. Az most nagyjából 500 méterrel felettem van. Na, most jön a neheze. Ha az Acidalia planésában letértem az útról, némi új adat visszaállított a helyes irányba. Később a Mortvallisban képtelenség volt elkúrni, elvégre csak követnem kellett a kanyont. Most zűrősebb környéken vagyok, olyan környéken, ahol zárva tartod a marsjáród ajtóit, és sohasem állsz meg teljesen a kereszteződésnél. Na jó, nem igazán, de így tényleg rossz ötlet letérni az útról. Az Arábia terrának nagy, brutális kráterei vannak, amiket meg kell kerülnöm, és ha rosszul navigálok, egyszer csak az egyiknek a szélén adok ki. És nem vezethetek csak úgy le az oldalán és fel a másikon, mert az emelkedő megmászása tonnányi energiát emészt föl. Lapos terepen meg tudok tenni napi 90 kilométert, de egy meredek úton a 40-nel is szerencsém lenne. És emelkedőn vezetni amúgy is veszélyes. Egyetlen hiba, és felborul a marsjáró. Ebben még csak belegondolni sem akarok. Igen, végül le kell majd vezetnem a Ellie-be, ez elkerülhetetlen. Nagyon óvatosan kell majd csinálnom. Minden esetre, ha egy kráter szélénél kötök ki, vissza kell követnem az utamat, hogy valami használható pontra érkezzek. És kész kráter labirintus van odakint. Folyton vigyáznom és koncentrálnom kell, és nem csak a hosszúságot és a szélességet, hanem a terep jellegzetességeket is használnom kell a navigációhoz. Az első kihívás a Rutherford és a Truvelot kráterek közötti elhaladás lesz. Nem lehet nehéz, elvégre száz kilométerre vannak egymástól. Ezt még én sem baszhatom el, ugye? Ugye? Napló 468. szól. Sikerült eltáncolnom a Rutherford és a Truvellott közti kötélem. Igaz, ez a kötél száz kilométer széles, na de akkor is. Most éppen az utam negyedik levegő napját élvezem. Húsz szóllal ezelőtt indultam el, egyelőre terv szerint haladok. A térképem alapján 1440 kilométert utaztam, vagyis még nem vagyok teljesen félúton, de már majdnem. Minden helyről, ahol táboroztam, gyűjtöttem talaj és sziklamintákat, ahogy a Pathfinder küldetés idején is. De ezúttal tudom, hogy szemmel tartanáza, a NASA, úgyhogy minden mintát az adott szólnak megfelelően címkézek fel. Sokkal pontosabban fogják tudni a helyzetemet, mint én magam, és később majd összevethetik a mintákat a lelőhelyéikkel. Lehet, hogy mindez felesleges erőfeszítés, mert az mf re nem sok plusz súly fog felférni. Ahhoz, hogy befogja a hermészt, el kell érnie a szökési sebességet, holott csak bolygókörüli pályára tervezték. Csak úgy repülhet elég gyorsan, ha sok súlytól megszabadul. Szerencsére ezt a barbár munkát már a názának kell kidolgoznia, nem nekem. Amint eljutok az MFA-hez, ismét kapcsolatban leszek velük, és megmondják majd, hogy milyen módosításokat kell elvégeznem. Valószínűleg azt mondják majd, hogy köz, a minták összegyűjtését, de hagydott őket, és az egyik karodat is, azt amelyiket kevésbé szereted. De azért gyűjtöm a mintákat arra a valószínűtlen esetre, ha mégis magammal tudnám vinni azokat. A következő néhány napon elvileg könnyű utam lesz. A legközelebbi nagy akadály a Mars kráter, ami pont a Skiaperellibe vezető nyíl legyenes szakaszon van. Úgy Úgy km-es kitérőbe fog kerülni. De nincs mit tenni. Megpróbálom majd a déli szélét megcélozni. Minél közelebb kerülök a peremhez, annál kevesebb időt pazarolok a megkerülésére. Láttad a mai frissítéseket? kérdezte Louise, ahogy kivette a kaját a mikróból. Aha, szürcsölte Martinez a kávéját. Louise leült vele szemben a pihi és óvatosan kibontotta a párolt ételcsomagot. Úgy döntött, hagyja kicsit hűlni, mielőtt megeszi. Már tegnap elérte a porvihart. Ja, láttam, mondta Martinez. Szembe kell néznünk annak lehetőségével, hogy nem jut el a skiaparellihez, folytatta Louise. Ha így lesz, fent kell tartanunk a lelki egyensúlyt. Még mindig hosszú utána előttünk hazáig. Márk már volt halott, jelentette ki a férfi. Megszenvedte a lelki egyensúlyunk, de azért tettük a dolgunkat. És különben sem fog meghalni. Elég reménytelen a helyzet, Rick, ellenkezett Louise. Már is 50 kilométerre van a viharon belül, és szólónként még 90-et fog megtenni. Nem sokára túl mélyen lesz, hogy kikeveredjen belőle. Mártin ez a fejét rázta. Megoldja parancsnok, legyen hited! A nő letörtem mosolygott. – Rik, tudod, hogy nem vagyok vallásos? – Tudom, mondta Martínez. Nem az Istenben való hítről beszélek, hanem a Mark vátniben való hitről. Nézd csak meg, mennyi szart öntött a nyakába a mars, és még mindig él. – Ezt is túléli. Nem tudom, hogyan, de túléli. Okos egy szarházi. Luiz a kajába harapott. – Remélem, igazad van. Fogadjunk egy százasban? kérdezte mosolyogva Martinez. Persze, hogy nem? válaszolt Louise. Na Na-na – vigyorgott a férfi. Sosem fogadnék egy legénységi tag halálára – mondta Louise. De ez nem azt jelenti, hogy szerintem, Mark. Bla bla bla, szakította félbe Martinez. Mélyenleg legbelül tudod, hogy megcsinálja. Napló bejegyzés. 473. szól. Ez az ötödik levegő napom, és jól mennek a dolgok. Holnap már a Merse krátertől délre kell suhannom, és onnan könnyebb utam lesz. Egy háromszöget formáló sokaság kellős közepén vagyok. A Vatni háromszögnek hívom, mert mindazok után, amiken átmentem, megérdemlem, hogy a Mars a nevemet viselje. Truvellod, Becquerel és Merse formálják a háromszög csúcsait. Az oldalak menté pedig további öt nagy kráter terül el. Normál esetben ez egyáltalán nem jelentene problémát, de a pokol ilyen elnagyolt navigációmnak köszönhetően könnyen az egyik szélén köthetek ki, hogy aztán fordulhassak vissza. A Mörsz után kijutok a Vatni háromszögből, bizony egyre jobban tetszik ez a név, és egyenesen a Elli felé vehetem az utam. Még mindig bőven lesznek kráterek, de már relatíve kisebbek, és nem fog olyan sok időbe telni a megkerülésük. Nagyszerűen haladtam. Az Arábia terra valóban sziklásabb, mint az Acsidália planése, de közel sem annyira, mint amire számítottam. A legtöbb sziklán át tudtam hajtani, a nagyobbakat pedig megkerültem. 1435 kilométerre vagyok a céltól. Végeztem egy kis kutatást a szkia és jó hírekre bukkantam. A legjobb bevezető út egyenesen előttem van. Egyáltalán nem kell majd a kerület mentén vezetnem. És még akkor is könnyű megtalálni ezt a bevezetőutat, ha pocsékul navigálsz. Az északnyugati peremen van egy kisebb kráter, egy észrevehető terepi jellegzetesség, attól délnyugatra pedig egy enyhe lejtő, ami egyenesen az Kiaparelli medencébe vezet. Ennek a kis kráternek a nálam lévő térképek szerint nincsen neve, úgyhogy elneveztem bejárati kráternek. Mert megtehetem. Egyéb híreinkben. A berendezéseim kezdik az öregedés jeljeit mutatni, ami figyelembe véve, hogy bőven túl vannak a lejárati dátumaikon, nem meglepő. Az elmúlt két szolon több időbe telt az akuk feltöltése, mert a napelemek már nem termelnek annyi vattértéket, mint korábban. Nem nagy ügy, csak egy kicsit tovább kell töltenem. Napló bejegyzés 474. szól Na, elszúrtam. Előbb-utóbb meg kellett történnie. Rosszul navigáltam, és a Mörsz kráter gerincénél kötöttem ki. Mivel a kráter száz kilométer széles, nem látom be az egészet, és nem tudom a kör melyik részén vagyok. A gerinc melőlegesen fut az úttal, amin haladnom kell, úgyhogy fogalmam sincs merre induljak, és nem akarom a hosszabb távot megtenni, ha nem muszáj. Eredetileg délfelé akartam megkerülni, de most, hogy letértem az útról, ugyanolyan esélyen lehet jó az éjszaki irány is. Meg kell várnom a főboszt, hogy belőhessem a hosszúságot, és meg kell várnom az éjszakát, hogy a deneb segítségével meghatározzam a szélességet. Mára ennyi volt a vezetés. Szerencsére a szokásos napi 90 kilométerből már megtettem 70-et, úgyhogy nem túl nagy a távveszteség. A mörsz nem kifejezetten meredek, szóval valószínű lehajthatnék az egyik oldalán és fel a másikon. Elég nagy hozzá, hogy egy éjszakára tábort kelljen vernem bele. De nem akarok szükségtelen kockázatot vállalni. A lejtők problémásak és kerülendők. Elég sok plusz idővel rendelkezem, ezért inkább biztosra fogok menni. Korán befejezem a mai utam, és megkezdem az újratöltést. Valószínűleg amúgy is jó ötlet most, hogy szemétkednek a napelemek. Több idejük lesz energiát gyűjteni. Tegnap éjjel megint alul teljesítettek. Ellenőriztem az összes kapcsolatot, és megbizonyosodtam róla, hogy nem lepte be őket por. De akkor sem száz százalékon működnek. Naplóbejegyzés 475. szól Bajban vagyok. Tegnap megfigyeltem a főbosz útját, éjjel pedig kiszúrtam a denebet, és miután a lehető legpontosabban meghatároztam a helyzetemet, nem azt az eredményt kaptam, amit szerettem volna. Amennyire meg tudom mondani, egyenesen beleszaladtam a Mörsz kráterbe. Bazd meg! Mehetek éjszaknak vagy délnek. Az egyik valószínűleg jobb választás, mert rövidebb úton kerüli meg a kráter. Gondoltam, legalább némi erőfeszítést tennem kell, hogy kifundáljam melyik a legjobb irány, úgyhogy ma reggel sétáltam egyet. Kicsit több, mint egy kilométert a gerinc csúcsára. A földön az ember gondolkodás nélkül legyalogol egy ilyen távot, de az evaruhában ruhában ez kínszenvedés. Alig várom, hogy unokáim legyenek. Amikor fiatal voltam, fel kellett másznom egy kráter peremére, egy evaruhában. A marson, te kis szaros, érted? A marson! Na, mindegy, szóval feljutottam a peremére, és basszus, gyönyörű a kilátás. Ebből a magassági pontból lélegzetelállító elállító panoráma tárultaném. Gondoltam talán megpillantom a mörsz másik oldalát, és tudni fogom, melyik irányba kerüljen meg. De nem láttam el a túlsó végéig. Nem szokatlan az elvégre másnak megvan a maga időjárása, a szelekkel és a porral, de ez homályosabbnak tűnt, mint ami ennek lenni kéne. Én a korábbi síksági otthonom, az Acidaliaplani és a széles nyílt terepeihez vagyok szokva. Azután csak furcsább lett a dolog. Megfordultam és visszanéztem a marsjáról és az utánfutó felé. Minden ott volt, ahol hagytam. A marson nincs sok autótól vagy, de kicsit tisztábbnak tűnt a kilátás. Megint keletre néztem át a Merson, aztán a nyugati horizontra, aztán keletre, aztán nyugatra. Minden alkalommal fordulnom kellett az egész testemmel, mert az Eva ruhát már csak ilyenek. Tegnap elhagytam egy krátert, ami innen nagyjából 50 kilométerre nyugatra van. Épp hogy látható a horizontom. Kelet felé viszont közel annyi távolságra sem látok el. A Mörs kráter 110 kilométer széles, vagyis egy 50 kilométeres látótávolsággal legalább a perem hozzávetőleges ívét látnom kellene. De nem látom. Először nem tudtam, mire véjem a dolgot, de zavart a szimetria hiánya, és már megtanultam, hogy mindenre gyanakodjak. Ekkor kezdett összeállni bennem a kép. Első, az aszimmetrikus látótávolság egyetlen magyarázata, egy porvihar. Második, a porviharok csökkentik a napelemek hatékonyságát. Harmadik, a napelemeim már több szól óta veszítenek hatékonyságukból. Mindebből ezekre a következtetésekre jutottam. Első, már több óta egy porviharban vagyok. Második, picsába. Nem csak hogy egy porviharban vagyok, de az ráadásul egyre sűrűbb lesz, ahogy közeledek a skiaparellihez. Pár órája még amiatt aggódtam, hogy meg kell kerülnem a Mörse kráterét. Most viszont valami sokkal nagyobbat kell majd megkerülnem. És sietnem nem kell, mert a porviharok mozognak, és ha egy helyben ücsörgök, rám szakad az egész. De merre menjek? Ez már nem a hatékonyságról szól. Ha most rossz irányba indulok el, portzabálok és meghalok. Nincs műhold képem, nem tudom kideríteni a vihar méretét, formáját vagy irányát. Öregem, mit nem adnék egy ötperces beszélgetésére a názával? Most, hogy belegondolok, a názában már tutira összeszarták magukat, látva, hogy mi történik. Nincs időm, ki kell találnom, hogyan találjam ki, amit tudnom kell a viharról. Méghozzá most. És e pillanatban semmi sem jut eszembe. Mindig a számítógépéhez vánszorgott, a mai műszak délután kettő tíz kor kezdődött. Az időbeosztása minden napnéhez igazodott, aludt, amikor aludt, Vatni egyszerre éjszaka aludt a marson, mindig pihenő ideje pedig minden nap 40 perccel tolódott előre, és már alu kellett ragasztania az ablakaira, hogy ne zavarja a fény. Behozta a legfrissebb műholdképeket, és felszaladt a szemöldöke. Vátni még nem bontott tábort. Általában már korán reggel elindult, amint volt elég fény a navigációhoz. Aztán kihasználta a déli napot az újratöltés maximalizálásához. De ma nem mozdult, pedig már bőven elmúlt a reggel. Körbenézett a marsjáró és a hálószoba körül, üzenetet keresve, és a szokásos helyen, éjszakra a tábortól, meg is találta. Ahogy elolvasta a morzekódot, tágra nyílt a szeme. Horvihar, tervet készítek. Fogta a mobíliát, és ügyetlenkedve hívta Venkát magánszámát.